245. Șamanul și inițierea șamanică Un zeu ceresc suveran care devine deus sus sau care se multiplică indefinit. Tangri și cei 99 de Tangri, un zeu creator, dar ale cărui creații lumea și omul sunt maculate de intervenția îndrăznața unui adversar satanic, precaritatea sufletului omenesc, bolile și moartea provocate de demoni și de spiretele rele, un univers tripartit, cer, pământ, infern care implică o geografie mitică adesea destul de complexă, pluralitatea nivelurilor celeste și infernale cerând cunoașterea drumurilor care duc la cer sau pe celelalte râm. E de ajuns să reamintim aceste câteva elemente esențiale ca să putem aprecia rolul considerabil al șamanului în religiile Asiei Centrale și Septentrionale. Într-adevăr, șamanul este teolog și demonolog, specialist al extazului și vindecător auxiliar al expedițiilor de vânătoare, protector al comunității și al turmelor, psihopomp și în anumite societăți, erudit și poet. Faptul desemnat cu termenul de șamanism este un fenomen religios arhaic. El pare atestat din paleolitic și universal răspândit în Africa, mai degrabă ca o excepție. Dar șamanismul, în sensul strict al cuvântului, domină mai ales în Asia Centrală și Septentrională și în regiunile arctice. Tot în Asia, șamanismul a suferit influențe nenumărate, Era mesopotamiene, budiste, lamaiste, fără să-și piardă prin aceasta structura proprie. Puterile multiple ale șamanului sunt rezultatul experiențelor sale inițiatice. Grație încercărilor sale din timpul inițierii, viitorul șaman înțelege precaritatea sufletului omenesc și învață mijloacele cu care poate să-l apere. Tot astfel, el cunoaște din experiență suferințele provocate de diversele boli și reușește să-i identifice pe autorii acestora. El suferă o moarte rituală, coborâtă în infern și uneori urcă la cer. Pe scurt, toate puterile șamanului depinde încercările lui și de cunoștințele sale de ordin spiritual. El reușește să se familiarizeze cu toate spiritele, cu sufletele viilor și ale morților, cu zeii și demonii, cu nenumăratele figuri, invizibile pentru ceilalți oameni care populează cele trei regiuni cosmice. Se ajunge șaman, 1. Prin vocație spontană sau chemare sau alegere, 2 prin transmitere ereditară a profesiei șamanice și 3. prin decizie personală sau mai rar prin voința clanului. Dar oricare ar fi metoda de alegere, un șaman nu e recunoscut ca atare decât după ce a primit o dublă instruire. 1. de ordin ecstatic, vise, viziuni, transe, etc. și 2. de ordin tradițional, tehnici șamanice, nume și funcțiuni ale spiritelor, mitologia și genealogia clanului, limbaj secret, etc. Această dublă învățătură dată de spirite și de bătrânii șamani constituie inițierea. Ea poate fi publică, dar absența unei asemenea ceremonii nu implică deloc absența inițierii. Aceasta poate fi foarte bine operată în vis sau în experiența extatică a neofitului. Sindromul vocației mistice se recunoaște ușor. Viitorul șaman se deosebește printr-un comportament straniu, el devine visător, caută solitudinea, îi place să rătăcească prin păduri sau prin locuri pustii, are viziuni, cântă în somn, etc. Uneori această perioadă de incubare se caracterizează prin simptome destul de grave. La Iacut se întâmplă ca tânărul să devină furios și să-și fiardă ușor cunoștința, să plece în păduri și să se hrănească cu coajă de copaci, să se azvârle în apă și în foc să se începe cu cuțite. Chiar când este vorba de șamanismul ereditar, alegerea viitorului șaman este precedată de o schimbare de comportament. Sufletele șamanilor strămoși aleg un tânăr din familie. Acesta devine absent și visător, este prins de o acută nevoie de singurătate, are viziuni profetice și în răstimpuri e cuprins de atacuri în care își pierde cunoștința. În cursul acestor pierderi ale cunoștinței, buriatii cred că sufletul este răpit de spirite. Primit în palatele zeilor, el este instruit de șamanii strămoși în tainele meseriei de șamani, îi se comunică formele și numele zeilor, numele și cultul spiritelor, etc., dar după această primă inițiere, sufletul se reintegrează în trup. Nota 8 De la mijlocul secolului trecut s-a încercat de mai multe ori să se explice fenomenul șamanismului siberian și artic ca fiind o maladie mentală. Problema era rău pusă. Pe de o parte, viitorii șamani nu sunt întotdeauna nevropați. Pe de altă parte, aceia dintre ei care au fost bolnavi au devenit șamani tocmai pentru că au reușit să se vindece. Inițierea echivalează cu o vindecare. El se traduce, între altele, printr-o nouă integrare psihică. Închei nota. Vocația mistică implică destul de des o criză profundă care joacă rolul unei inițieri. Ori orice inițiere de orice ordin ar fi comportă o perioadă de segregare și un anumit număr de încercări și torturi interioare. Boala declanșată la viitorul de sentimentul neliniștitor că a fost ales, este prin însuși faptul aceasta valorizată ca o boală inițiatică. Precaritatea și singurătatea revelată de oricare boală sunt în acest caz aparte, agravate de simbolismul morții mistice. Deoarece ți asuma o alegere supranaturală se exprimă prin sentimentul că ești lăsat pradă puterilor divine ori demonice, adică sortit unei morți iminente, nebunia viitorilor șamani, haosul lor psihic, semnifică faptul că omul profan este în pragul disoluției și că o nouă personalitate este pe punctul de a se naște. De multe ori, sindromul bolii urmează îndeaproape ritualul clasic al inițierii. Suferințele celui ales se amână în toate privințele torturilor inițiatice. La fel ca și în ritualurile de pubertate, novicele este ucis de demon, maestri a inițierii. Viitorul șaman se vede tăiat și sfârtecat în bucăți de demonii bolii. Moartea rituală este simțită de bolnav sub forma coborârii în infern. El asistă în vis la propria lui sfârtecare, vede cum demonii îi taie capul, îi scot ochii, etc. După credința acuților, spiritele îl tărăsc pe viitorul șaman în infern și îl închid trei ani într-o casă. Acolo el suferă imițierea, spiritele îi taie capul pe care îl așează alături, că cinovicele trebuie să vadă cu ochii lui propria-i sfârtecare și îl taie în bucățele care sunt apoi împărțite spiritelor diferitelor boli. Numai în acest fel, viitorul șaman va dobândi puterea de a vindeca. Oasele sunt după aceea acoperite cu carne nouă și, în unele cazuri, șamanul primește și sânge nou. Al șamani povestesc că, în timpul bolii lor inițiatice, șamanii strămoși străpun cu săgeți, le taie carnea și le smulg oasele ca să le curețe, sau dacă le deschind pântecul, le mănâncă carnea și le beau sângele, sau le încing trupul și le ciocănesc capul pe o nicovală. În acest timp, Isaac, exact fără cunoștință, abia suflând de la trei până la nouă zile, în iurtă sau într-un loc izolat. Unii par chiar că nu mai respiră și sunt pe punctul de a fi îngropați. În cele din urmă sunt în de dar într-un trup cu desăvârșire nou și cu darul de a șamaniza. În general, când de zace fără cunoștință în iurtă, familia apelează la un șaman și acesta va avea mai târziu rolul de maestru. În alte cazuri, după sfârtecarea inițiatică, le pleacă în căutarea unui maestru care să-l învețe secretele meseriei. Învățătura e de natură ezoterică și ea primită în timpul extazului. Altfel spus, șamanul maestru și instruiește discipulul la fel cum o fac demonii și spiritele. La Iucut, maestrul ia sufletul novicelui într-o lungă călătorie inițiatică. Îi încep prin a urca un munte. De acolo de sus, maestrul arată novicelui bifurcările drumului de unde alte cărări urcă spre creste. Acolo se lășuiesc bolile care îi fac pe oameni să sufere. Maestrul își conduce apoi învățăcelul într-o colibă. Acolo, amândoi se îmbracă în hainele de șaman și șamanizează împreună. Maestrul îi dezvăluie cum să recunoască și să vindece bolile care năpădesc diferitele părți ale trupului. În cele din urmă, el își conduce discipolul în lumea superioară, la spiritele celeste. Noul șaman dispune de aici înainte de un trup consacrat și poate să-și facă meseria. Există de asemenea ceremonii publice de inițiere, mai ales la Buriați, Golți, Altaici, Tunguși și Manciu. Ceremoniile buriaților sunt printre cele mai interesante. Ritul principal comportă o ascensiune. Se fixează în iurtă un stâlp solid, cu rădăcinile în și cu vârful ieșind prin graura de horn. Acest stâlp se cheamă păzitorul porții, căci deci el deschide șamanului drumul spre cer. Învățăcelul se cațără până în vârful stâlpului și ieșind prin graura de horn, scoate strigăte ascuțite, invocând ajutorul zeilor. Apoi, întreaga asistență pornește în procesiune spre un loc depărtat de sat unde un mare număr de stâlpi au fost împlântați în ajun în vederea ceremoniei. Lângă un stâlp, anume se jertfește un țap și învăță celul, gol până în bru, este uns cu sângele victimei, la ochi și pe urechi, în vreme ce alți șamani bat din tobă. Șamanul maestru se cațără pe un stâlp înalt și face nouă creștături în vârful Învățăcelul urmat de alți șamani urcă la rândul său cățărându-se ei, dintre cu toții sau mimează intrarea în extaz. După un izvor de informare, candidatul trebuia să se cațără pe nouă stâlpi, care, ca și cele nouă crestături, simbolizează cele nouă ceruri. Nota 9 Așa cum foarte bine a văzut Uno Harva, acest rit amintește anumite ceremonii din Misterele Mitriace, Astfel, purificarea candidatului cu sânge de țap seamănă cu Taurobolium și urcarea stâlpului amintește de urcarea mistului Mitriac pe o scară de șapte trepte, reprezentând cele șapte ceruri planetare. Așa cum am observat deja, influențele Orientului apropiat antic sunt evidente, cum peste tot în Asia Centrală și Siberia și ritul inițiatic al șamanului Buriat trebuie foarte probabil să o cotit o dovadă a acestor influențe. Dar trebuie adăugat că simbolismul lui lumii și ritul cățărării inițiatice pe stâlp prețintă elementele culturale sosite din Mesopotamia și Iran. Închei nota. Ceea ce trebuie reținut din acest ritual inițiatic este că șamanul novice trebuie să urce la cer ca să fie consacrat. Așa cum vom vedea, ascensiunea prin intermediul unui arbore sau stâlp constituie și ritualul esențial al șamanilor altaici. Stâlpul sau prășina sunt asimilați arborelui sau coloanei, care se înalță în centrul lumii și care unește cele trei niveluri cosmice. Pe scurt, arborele șamanic are toate atributele arborelui cosmic.